Днес ще говорим за мъдростта на народите. Първата лекция християнската мъдрост. Втората лекция индийската мъдрост. Третата лекция християнската мъдрост. И три идеи за размишление. Първата турската мъдрост. Втората тракийската мъдрост. Пословици, поговорки, изречения. И третата идея африканската мъдрост. Следваща лекция на 7 септември. Започвам с християнската мъдрост, първата лекция. Смирението ни дава това, което нямаме. Значи смирението ни дава това, което нямаме. Щастливият и спокоен живот ни отслабва а слабият човек става жертва. Значи, щастливият и спокоен човек не отслабва, а слабият човек става жертва. Смирението е началото на всички блага. Бедствията. Бедствията са повод за благодарност към Бога. Това са изказвания на монаси, персийски, сирийски и всякакви християнски монаси. Ако постоянно благодариш на Бога, ще умориш дявола от глад. Скърбите са голямо благо за човекът. Те са извор на силата. И няма по-нещастен от такъв човек, който не е бил закален от тях. За дяволът нищо не е така страшно, както мисъл винаги и постоянно заета с Бога. Винаги и постоянно заета с Бога. Бог ни е дал сила да побеждаваме, не като се сражаваме, а само чрез едното търпение. Знак знак за Божие наказание е когато човек живее в охолство и удоволствие. Значи, знак за Божие наказание е когато човекът живее в охолство и удоволствие. Божията помощ и тежкото прави леко. Ако сме внимателни над себе си, ще имаме власт и над демоните. Няма нито една добродетел, която да може да устои без основата на смирението. Никой не може да спаси онзи против когото действува Бог. Значи, когато Бог е решил да действа, никой не може да го спаси. Често, благоденствието произвежда много повече зло, отколкото бедствието. Същам се за една мунахиня, за която скоро въпрос въпроси в София, Метхилд, прекрасна дълбока това е немската Алрабия, за която след време ще говорим. Тя казва: Колкото по-мизерен става живота ми, толкова по-широка става душата ми. Значи, колкото по-голяма мизерия, толкова повече любов, толкова повече красота, толкова повече широта. Това е правилният подход и това е истинският човек. Докато обикновеният човек и бедност и богатство го объркват. Така, въобще за нея ще говорим, тъй като тя спада към мистиката на християнството. Така, гледай на Божията сила, а не на трудността на обстоятелствата. Значи, къде трябва да я насочим погледа ти? Няма значение колко е голяма трудността. Няма значение дори ако е свръх голяма. Гледай на Божията сила и разбира се, призовавай Божията сила. Значи, гледай на Божията сила, а не на трудността на обстоятелствата. Който предпочите земното пред духовното, той ще се лиши и от едното, и от другото. Който се стреми към небесното, той непременно ще получи и земното. Значи, който се стреми към небесното, той непременно ще получи и земното. Който се греши, а не бива наказван тук, той е най-нещастният човек. Значит, който се греши, не бива наказван тук, той е най-нещастният човек. Този, който е изпълнен с любов... Той е изпълнен със самия Бог. Ние водим борба не с видимите хора, воюващите срещу нас са невидими. Затова и опасността е голяма, затова и победата е голяма. За тия, които обичат Бога с цялата си душа, битката с дяволът е нищо. А за обичащите света, тя е трудна и непоносима. За обичащите света, тя е трудна и непоносима. Бог и всички ангели гледат битката, която ти водиш с врага. Когато победиш Лукавия, то е, защото Бог ти е дал сила да го победиш. Победата е дар Божий. Тя не е твоя. Победата е дар Божий. Свободата на волята е най-горчива за грешните хора и сладка, за праведните хора. Бог очаква пламенен стремеж на нашата добра воля към Него. А преоспяването Той сам го извършва в нас. Значи преоспяването Той сам го извършва в нас. Който не подчинява волята си на Бога, той ще се покори на неговият противник Сатана. Който не съобразява своята воля с Божията воля, той се препъва в собствените си начинания и попада в ръцете на така наречените врагове. Христос ни е заповядал, не да нямаме врагове, това не е в наша власт, но да не ги мразим. Ето, това е в нашата власт, докато другото не е. Обликлият се в вярата е страшен за невидимите врагове. Тука говорим за абсолютната вяра. Такава имала и Медхилд. Тя казва, В заслепението най-ясно го виждам. Целият стил е такъв, мистичен, чист, истински отдалена душа. Във заслепението най-ясно го виждам. Аз самият съм причината. Лукавият не може да ме накара да греша. Ето вижте искренност. Лукавият не може да ме накара да греша. Греша по своя воля. Защо тогава обвинявам лукавият? Дяволът не е причина за нашите грехове. Стига да бъдем будни. Но човекът със слаба воля и без дявола пада, в многото пропасти на греха. Там, където го няма Бог, там господарува дяволът. С Бога и в нещастие да живееш е щастие. И в нещета да живееш е богатство. И в скръп да живееш е утешение, Тоест, същественото е дали си с Бог или не. Събитията нямат значение. Любовта Божия е рая, в който е живял Адам. Ще попиташ по какъв начин царува грехът и отговаря. Не поради собствената си сила, а поради Твоето безгрижие. Ши не поради собствената си сила, а поради Твоето безгрижие. Нищо не е скрито от съдията. Затова напразно се, стараеш, напразно се стараем да грешим натайно. Добро, добро на гордия човек е непотребна за Бога. Началото на доброто е страх Божий, а краят е любов към Бога. Значи началото на доброто е страх Божий, а краят е любов към Бога.